بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توزعوا منا مسلك النار. اا هو اسلم. بعباره كده كي منجي بركدو هي موجهات لوجو دريفنسمالي. یوش کمدنو متفقن علیها دی جوئیم شریف ناغان مختلفن فی ها دی و مختلفن فی ها کی یوش کمدنو قضوم امام ست النار قضوم امام ست النار دیکن صحابه اکرامو د مختلف مختلفتي دا ابو بكر رضی الله تعالی او ابن عمر زید رضی الله تعالی او دا غی مسلک ته وضو ممما سپتناد یعنی ماسو دا چې کنده موجب د وضو دی یعنی کوم یو سیید چې پهور باندې پوخ شو وي او یو سرلیخوا واچ کو هغې باندې اوست دی هغې دا او داسې کمنو مختلف پرېتونو کې راغلی دي دا یو دا باید به او زو اوه مامه سته نار چې د مې مامه سته نار نه څنګه نو اور د سوګي اور چې څنګه ز مامه سته نار نه او دا په اړیده بهات هغوم پر اغله میں تمام ستو صحابہ کرام دې ټول صحابہ ابن عباس رضی الله عنہ او نور صحابه کرام جو خداور په سیر روایت نقلونکو دې کې به حدیث ابن عباس ان رسول الله صلی الله وسلم اكل كتې ثم صلى ولم يتوزع نبی عليه السلام دې بيزيوله وکړو مونږ په ودسيونو کو دا يو شو دا رنګي نو هم نمبر روايت مثلا باندې په روایتونو راځي مکي دي بیا بیا بنوي لكي نہم نمبر روایت وان سویدی ننومان ان نو خرج ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نبی علیہ السلام خیبر پکال راوه حتا اذا کانوا بالسحبا رضی شری صحابہ موقام طور رسول وسهبہ مقام تسدل بنت مخموم وش خیبرت ازي نو بلا را کي راضي تسدل بنت توي وسه او پاځاي کي او پپانه دې نه دي دې پپانه دې دیر لا کومه شوه دې دوه مهره دې پتا پزاي کي د نبي عليه السلام او د سفيه نکاح یو هغه زايه چې کندن وشتارې حتى اذا كانوا للصحابه ويه من ادنى خيبر ده خيبر تنزيده صلى العشره نماذجر من ذبكه وكمذاب بالازواج كم ش اثرثو خي و غيره مست بل يموت الا بالسير ان شاء الله رانوا و مقرتول هر ش اثرثو ثتوانو نبی علیہ السلام حکمو کو فطور ریا اغلوان دکڑیشو سطوان چلے موچی نبی علیہ السلام مخورمون و مخورسو مقام علی المغرب بیا نبی علیہ السلام مخورمون صدری فمز مزا و مزازنا ثم سولا و لمیتا وزبا خلیتا اوگو خلیتا اوگو خلیتا اوگو خلیتا اوگو چمونس کی ذرات نراجی گنا او دا سونا کو مستوان جنی تا تول تا مسکتون ناری حلوانی کوور بانیس شیوی مخشیوی دا دا مسکتون نار دی او دا کلی شلم نم ریوایت دا فصل سالس نا دو ریوایت مخی دا فصل سانی اخیری دو ریوایت ناو و علی مع باشر رضی اللہ تعالی وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او خوا نو بی اسلام یو ولې سمایست ما صحابه نه دوبې نسب امکانه کا تاسو دغه لا سونه چې نبی علیہ السلام, مدل السلام لاندو مطلب دوړې ځاله نه صفان خورو ما غي باندې لا څخو صفان کل نو شدا سے کندنو بس لوئی تو لیے بھی و چیزو نوئی بہت دے باو بس پاگیبان حلاج صفحہ کل سو مقام و فسن فاسد رسیو کو ملزیو کو فرقستے دے رایتو گورے فانم سلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا خالت خر رب جو علی النبی وسلم جنبا مشویہا ما نبی علیہ السلام تو رڑان دیکھو یا طرق و یا ٹوٹا فخشوی مشریہ ریتا فا کلم هو ہو تکاوات تکشیو و سم مقام علیہ السلام تولا بیتا ورزا منزیو کو دست ان کو ورپسی رویتو گوری بائیس خانبی رافیق خالا شادو تپاک کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم با تشاتی ثم صلی الله ولم يتواضع ما نو نبی صلی الله علیه و سلم لري تاولا دې وزي ګيرا نه چکم سيزوني دا کوي پر پوښتنو دا ورسګو لري تاولا ولم يتواضع ثم صلی الله ولم يتواضع اوزه وار پسین دی استو مروتو ګو وانو کالا اهدیت له وشاتن فجالا فلقد ما ولیو میزور کړه په دالای چې وکټواي چې وا څولا برادن ما هاذا یا بارافیا دا اروراته وې او کذیت له وشاتن ما له شتو پراکړیو او هدیت له چا بیا ف راې ته یو بزهه چاور کړی به داګو لې د کټای کې ماچولله په د رسول دپلم پهقاه ماه د یابار راې په قاله شاتون قودي اطل یا رسول الله دابیزهه د مونږله چاته خپاره کړی ده را طبقته نو په خ کو په خو مې په کده په کټای کې نو بیا د سلامېناویل ل زی را یا داراتی بناولتہ الزراعه زراعت محکیلو خط ولگی د امر اور پر دا ز پوری سوما قال ناویل للزراعه دی اول ولراکا بیا وی ولبل ورتو سوما قال فضرین ذلی ناویل للزراعه لما تچی ز کو رسول ان للشاءت یې یوې د زو مخکینو د زراعه او دو مشرتی وی. د درنا په کې کوم مخکینو خو ته ما و سوې زراعه. دا هغه خوشې لکه دا څه کمپیوټیګي من څه کېنه تاسو ته انسانانو کې د دې ته زراعه ورته کې او ته جوړوي لکه هغه کې مخکینو ته کوم زراعه ته ورته دماغي شخوا نبی رسولم ماذا تقولیمو نبی رسولات و سلام, سلام راتووی اما انك لو سکتا کتگل شبه بی ونالا ولتنی زراعن فزراعن تابتا بولی رائستل باتو لاس بادی کتا کهو لاس من دا گوڑی راو باسا تابتا کنی لاس کتا کهو باز گوڑی بادی رائستی فزرا ما سکتا تو صور پولی شده نو موجزه و سمدعا بمائن فمزمزا بیا نبی اسلام وبرانه اختلفة مزمزا فعبو نو خلیو منزلا وغسل اطراف اصحابی رهی او بطیو منزلی چکمزل لگی دلوی فاسد منزلو که سمدعا الیهن فوجدعا اندهم لحمان بیا را وپس شعضی سر لگا وخوا باریذن یحشو وفالس وی وقللا ثم دخل المذدا فالص و صلى ولم يمس سمم نو من ذوق او اول ير قوت ورنه او بولر قوتن ورنه رواه دارمي لم يذكر ثم ذا بي ما الى في وانا نسبني مالك ورسو وانا نسبني مالك انا و او بیوامو تلها جلوسا منطول ناستو فاکلنا لحما و قبزا منو غطو فرا او دولای ثم دعوتو بوضوئ بیا ما او براو غختل فقال لیمتا تاوزا بیولی که خده تشیل اوزا سکای فقلدو لی هذا الطعام دار طعام په کاله ز را ته د دوواو دوا را تهزه او من په یباتې د پاکوشي جوو د خوراک دجه بهمون او دس کو لم یا منهم من اود خیر من کار د د وجهې راجستانه کوم غوره ده د د وه دی کړي نبیې سلام د د ووجستان او داسره کړه متوسې شې له داسره دې دا وای کړه وای نو شوه دا ټول لري تاسو نه دا زموږه او زموږه ما هغه دې باندې دې هغه دې باندې نذیره کواره کې دا چې کوم زموږه خېدارې توزو من ماما ستن نار ردیس مطلب دے حکم راگلے نے یو جواب قال الشیخ الامام الاجل محیصن نار رحمه اللہ حازہ منسوخون حازہ سشے انو منسوخ داری ریت سشے دی نور و رویتونو نی حدیث دیبنی امباس پانده و دی باری چه کمدنو دا منصوب دید جویم جواب دیتو وزوی لغوی وی وزوی لغوی لاس اخلوی انزل لاس اخلوی بهمی چه چې چه کی چه خواه خواه خوری پا لاس اخلان دیو خلوه که کمدنو کل زراتن جا مونس کے ساڑے جب اگردہی تانگی نمس لا دا اقلووید دا دا اوزوید لکه گوئی محادہ لکہ فحادیث دا ابو رافے کے نمبر رویت کی کش نمبر رویت کی درین جو دا حملے پیستے دا حمله په استدواب باندې زکه اور چې دا مظهر د غضب الہی دی او ور باندې والله رب رض کافرانو سزا ورتي اور چې ده مظهر ده نماز ده غضب الہی د هغې سره وې سره راغلی وه د وجه نه چې کمم دی او داڅوکه چې د هغې را سره ختم شي سپ د هغې ختم شي دا م پ با دی یا پ دی دخ چېخور راکوکوو بیا د م سرلا وکوو مذين سره بنهیمیت ته وی کی, کی او ملکیت زوی کی او په حرز دې ما ته صفایل ملائکه ده نه نهفال ملائکه ده دې په حرز تو کی او تو سکی او ملکیت چهه غریب تخویشی اوبې څه شي چې کوم کیميرا دلي وکړال سره او کومه مسټینار سره کوم ملکیت کیميرا دلي یو د بهیمه کو تراللې نه راول برابر شي توله به برابر شي علاوه لا دا وی زاخاواسو تووې لګزان چې دا دا خواسو دا پارا خواران عوامو دا پارانا خواسو دا شغی معمولی بنتا کی کامی چې کمدن دا ملکیت نا برداشت کې معمولی کامی دا ملکیت نا برداشت کې امام تحاوی رحمه اللہ تعالی نظر طریقے سرہ ذکر گئی امام تحاوی نظر نظری نظر الطحاوی بہترین کتاب دے امام تحاوی معنی الاسحار چه ساڑے سے کم دنو و خالی ذهن طریقے سرہ بوری ہوں کنا مطالعہ کی تکل تدریس انبیر گران نہ دور حدیث کے لگا طریقہ خیئی سزای پوری ہوئی وہ بہترین کتاب دے مطالعہ کتاب دے فہدیث کے وزیشکان نہ پاتی کنی تیمان توحاوی بیرز جوور عالم تدیو کتاب دے تخفت الاخیار لِمارِ فَتِمَانِ مُشْقِلِ اللَّهِ سَادِ دا احادیث و بشرح کے دے خدا سے متناقض روایت متعرض روایتونا دا روایتونا اراغس کی لگاوی یہاں لکڑا ہے تا اللہ سجل لکے دے صفت الاخیار نو دا کتاب دے او قیمتی کتاب دے او د جو کتاب دے دویم چې دے دا مدرس مع و لاار مع او لاار دا مدررس شو دی دی کېې راتونونه را مکي چې کوم مذبي دا هر مذبرې تونې را م کړي بیا و ته وو را ته وو را ته وګوره کله په ننسه کوو کې کله به تجیت کې جه پناست څخه دا غوښمه په دلیل کوي چې لکه سره ویل په دا ډول اول او خپله نظر مستنین او چې تدبیق یې ورو تدبیقیم تدبیقې د ترين ترېکې سره تدبیق دي بیا چې کم طرف ده راجېښت چې کم طرف سو ګرځي راجه هو ګرځي انفي له چې کم طرف راجېښت کی هو ګرځي باخی له عقلی دلیل وې اخر کې وایي و ولاتریق النظر وکلا یو نظر زکه کې کلا دوا اغه د مشکېل ته کی نظر او تهویل په مشکلی مشکېل دی به له تهوی شرح دی او زمونږ شرح هد غرانی د حدیث او دادر غرانی کې بلې باندې چله کړه کوم مازم نی ذکر کړل مونږ په کې غم رااد نه لکه بلا شی بګې کو نور را دنګو اوس لکه را مست تنار دا او به دې کوم دا زومه زبه د حدیثو مصابکو وي یو دا حدیث یو دا نور حدیثونو دا حدیثونو سره مسو هل سو چې تاروس کوم راځي به سره کوم او اوس مست تنار کې ته نور مزګون راوړل چې دېش پاره سری مرزبه دي دا بغیر دلیلونه نه وي دا به هغه چې ابو نا کړه دوه مزه مدن تو شپاره څو شهو gustso مردینو اجازه تهوی ایزه او تهوینو مې دغه دغه چل کړل نو تهاوی هلي کم کړو دی او سی واي پیدي پکې دي او که ځان له سره ما زګونو معلومه ای ایزه او تهوینو وږي ځین چې کمنه نو د تهاوی ته والا یو ځان په باندې کې فاقی بانیلان نی حاشیده ده مورنہ حسین علی نوور اللہ مرکزو مورنہ حسین علی حاشیده ده یو ده ده آم رحمانی وانا ملاوی کیا غیر که در حالات تھی راویان و حالات تھی تاریخ ته و کلان دی بس ده مشغوره چه ملادی که کمان عبالت چیدنو این کلان دلد لگا حاشیده نو طول تحاوی ده لگا ده دې په دې ډول په دغه ډول مونږه یو څلورې چې د هغه مزداه درېم د آیټی دی لېمان په حال کې کتاب شرح کړی دا ته هیڅ سره اې کړی دا هینی نخبل افکار نوی دی نخبل افکار او د دې کمونو لږ کې دا او ساربو ساربو جلدونه نه دي او سانو جردونو سره طاقت کی شل ضلعه تاراسی خاصه اربوس اربو دبر دبر جلدونه یې زه تو په ټول احیاد جردونو م دبر دبر دي دانو خبر افکار شه دي په دامه زیدار دي ماشاءالله بهر انداز په جې څه خبره راغله خلاکا زموږ سیاو خبري یا باندې سوو دا غوړ له شي بل چې چي نیمان تحاوی دیزای که بی طریق نظر ذکر کری دی طریق نظر نظر و تحاوی اگلی کرکی چه منگا اشیاؤ تو گورو نو دو کوم پہ اتبار سارا منگا غی حکمو گورو قبل قبل مست النار او بے حکمو بعد مست النار پای پای ګللې بار چې کبدونو په پاکوالي او په ریټوالي او کنه راغلي داغو غوږو وایو او قبل مسن ناو قبل مسن ناو نو او توحارات راوالی دیا تا اوبر کارم مليږي با تهسقيل الماء او مدسقري ګرمه ګلې نو اوس روح کوم توحارات ته کنه جناست باغه وی دې حکم سره ځای لشه نه لري اکه حکم سره شه لري فارغ په خپل ځای ګرځېدلونه چوبه ګر مې کړن بیا هم سره سکے پاکي ان وی خوا چې مخکې چې کندنه سوه قبل ما سنار پاکه وا او بعد ما سنار دیولې نصب دي وزو راو شو چې داسې کندنه اورسته کې ما ته نیوالونی ګیرا چې لګاده په سال نار پریشیا کو حکم تبدیلې کې سره چې د اور غره سيړلو او د ماصون نار دا شیاو کو حکم تبدیلې کې سره هیڅ جګدنو نشته پنجاب یې په سموره ان رجلن صلی رسول الله صلی الله یو شوی تاسو په پیغمبر عليه السلام نه انا توزو من لحوم الغنم ثم نذكروا ذي ذو خخرو نواعد فتو نبي الرسامه ذي خخر خلالا ان شئت فتو ذا ان شئت خلاتت ذا فدي خرفه وكالو فخايلو ما قال देवा توي انا توازن من لهم نبي السلام <سؤال> توي اويا كووي فتو ذا من لهم الابل او دا ښوځي کومنه ده او د وخی دا چې غږ د وخی یو ښه راځه او ښه راځه یو ښه راځه د بیا او دا ښوځه دا چې کمدنو او دا ښوځه دا هم چې کومنه دا چې نبی رسول الله سلام ویو دا شو خرانه رحلته د دا مخکې به زننو خلکو حرامه وه او خواسهه په زننو سوا په حرامه نو منږله حالله شوی ده په شکرانه شکرراانه ده حلت ته رو نو تک دا او دی دا تک بر دناور دی نو غخواه چې سړی وکي نوم دا به حیه بیر کو کېږې تکبر پهې راي مما کی ویلو د قران کو نو سوي اثر وی دا تا خبر به راځي نو چې ده اږي ځیوکی او د سوکی واقعیت کمونو لږ کم شي اغه لکم شي دا د غیر فار دریم دا چې کمندنو له ازالت الوسوسه چې دا امر کې حرام و هغه و چې چې څا په نړۍ نن راغ په څل کې و وسوسه راته صدا خوبسې حرامه او چې له دا ودو شو کی بلګه صحیح پاکي و سره راشي بدن پاکي به راشي دا دا و وسهبم شي د اظلتېمه د او د غې ال هم ډر دی او د او د وختې بویمون ډېر دی بوی هم ډېر دی نو چې مون کو نو لاسو باې لیبانندې دغه بویمي ته هم تلی پر او کېې شي شي تکلیف شي پر دی او کې خللو لاستیو منزی او دستیو کی اوزوی لغوی چه دا ادسو مستشی ختم شی دا وگم چه کننو ختم شی ودال آغا اوزوی لغوی چه کننو مراد دا لغای اوزو مراد دا نور مطلقی قوخا روستو با چوبیس نمبر روایت منگا چې چه اگه کی قوخ دا غمیشتا غضو شته دی بل کا اولی مرا زل غنم خاله و د ګړو دفیزو چې کمم مرب دی او د هغې د ناستې داای دی ګاه ته خلک کو د هغې ی غجل ل غټه رمم به ډې ډېر ساتل بس دا چې سکول بصاری کې و ورنن نو تره مړلږي نو کار چې موږيبه رتاه او څونو چې چانه تاسو کې چې دووباي کې څو پاتس تا کې چې څو ګتاوي مطرحه کې ما باسه مطرحه بیا ویوخان نو اس کې ما یا ویګړو دې زو کې یا وی واخه करू دیل ما دراړه اوبې رس کړی کې زه وخانو زه په خپل تل مرغز زید وفا رسول زه را ګر کړی چار چار پیره دی خوردا چار په ورېدلې او یو ځای کې په دوس په سپړنه جوړ کړی سپړنني وړ وړ دې جمعه تا وړ را کې خپل رځو کړی اوس په نړ ورک نوو خانتی کم نرو گردی بس شگی بیابانی اگر چا چا پیرنجانگلت آکولی بساید گردی چا چا پیر سبلی گردی خلی چکا جسدی اگری چوگی شی لا یو ځای و بولی او سوری ری نراشی حالت ووز کی سوری تسبلی خلیتا غزر و رد پی دو خوراک و مارا خوروالا زید لڑشی والده که خوراک قرانو ته قران و تا اڅولې مټر او عدد پرځیر او کورو نړی شوې او دا ګرځي کاوه ده کې آرام کوي شوې په د ګډو بزولې غړځي جوړوي او واخه ما خارڅو تا شي لکه په ټیم ته ویګو ټکوټه مزري وي کې دوه اوه وروه لو خان و غزايل و تمواريد وي اوزو بي زو اريتا ماراديزوي avete soyi ماراديزوي تاوي لو اوزو سابي تصو سكو بي اوسول لي بي ماراديزيل غنام دگورو دي السلام تي اوكوئس خاصه غرصه ده با قابطه تاوه شخول با تاوه باقیه تلکه از دوری بزیم دی زبا کمون شخولشن نبی علیه سلات و سلامه توی اوکا و ببنی با قابطه اصولی فی مبارک الابل دو اوخانو چه کم زی شوکیدونو زیده خواه چه کم زی شوکیدونو زیده خواه چه کم زی اوخان سمولی دن سمولی نا غذای که کومه نبی علیه سلامه التوی مکه یو خدای دې ګړډي او بيزي چي زدهي چې بول کوي نتياز کوي زدهي پځای باندې وي او شاله مزريه لري ابل کوټه نه کوي کنه هغه کوټه نتياز کوي زارې نڅي زائم خراب وي نا دا اغایت کمدر با همیتیازی کنو پتن لگی که شمرا دای لارا لگی او طبع جتا موز توڑا روی او غبا دا کوٹی نا پرنانا را فکری ټول تولوی لارا لگی نا دا اوخ پزای که ته بچ نه پاتې کېږي او غزایم بچو نه باتے که او گردی بیدیخ کارے ہو جایی تا تا پتاو نگی او کاغی چه کمدر با همیتیازی که گی تا تا تا سزرار را د یو چې تمنه له اوخانو زې نجات ته محفوظ نه وي او د زغږه نجات نسي محفوظ وي او د ګورو دې بزون زې ته محفوظ پات کې لې شي او اوخانو بزې ته محفوظ نشي پات کې د لزنه چې دا ګډې وزې شي د دې په تابعیت چې اجزي د شرارت پکې او روخ شریر زناور دی ده بطویت کسی ده شارارت تی نو قتیمونی دی از او براکی گه دی بوئی شما تا سیره او پیخی گئی کتا چل لی راگر بی دروانی و تو تا سره یا بی اللہ تو درکر دی پوٹبال بی دی نکوڑ کری شتا ما تا سیره یا بی دروانی شک لگو لی نو دی چه کم ننو سرکش دی شریف دیو سرکش دی بله دا مو چې د 10 عربو د حالات و فرقو دا دا او فرق د ګرو د زوژشن دا هموار او دوخان زبا کته و برابر بل شفقت ته د نبی عليه السلام دا د نبی عليه السلام د کوم شفقت ته بلغه سنجه رو ګرو د بز او د اوخو نددی فرقی نددی دستاتون کیم سوی فرقی اگر دیدی ویزو کی کتوال دے دا فرشاہ بی کنا کتوال دے بودی نددی پر دستاتون کی کم لگای چیزی بی آدو اوخ پستاتون کیوالکم تکبوری لب فاگی کم چه کم دن دکوخ خیچی دے جا فارا نددی کیون دا نور مستال دادا بس تحارت المكان ضروری دی متعقن کدو گوڑو دی بیزو زیم پلی تو نمونس پاکی نکی گی مونس پاکی نکی گی گوانو سوئے متعقن کدو اوخان و زیم پاکو نمونس پاکی کی گی دانده ای تشریعین دا دانده کندنو شرق قتی دا صدا وارش دا واجی خبرونه پوری کړه دا تشریح نه انبی اوره رات رضی الله تعالی او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله سلام فرمایلی چې دا وجد اعظكم فی بطنی شام چې کله محسوس کیږي او تنستای شو بغیڑا خپلجه سحراباره او غروباره چې آنچه ذکر کیږي بجی تی وی څنګه په خړاله او اوواله په دې ټکو سره د کليوت سره په منډه سره په خپل تر سره په رنګ جوړېږي رضاوه جداه ځکم چې کله ما سستی وطن ستاه سونه په جنا فړ کې ترسيز پښ کله عليه مشتباره لبا د باندې مونږ ویو چې درې سيزون باندې بحث کې ذکر کیږي یو جو مصطفی خون علی هذه دویم چې مختلفو فی هذه اور دریم ج پای کې اشتباه وي پای کې څه وی اشتباه وي دا هغه اشتباهه چې ګرځې بدو ما نه زای اشکا الله ری دباچه کې دې غرب وغرب غرب وغرب اره سزونو زور هزار کوته کو برابر اور اور ورکو او چې دې اشکال وایي اس زه غالب شوې موخه دې غالب شي دي له داس پتانې لږه چې لاګه زوره ور وره ما شي با کنټرول صحیح کړل او کنه دې چې کوم زوره ور شي وې او سنا لکه دي لګه په دغه باندې د غفار او غوربار کې د اشتباه شوه رحمه فاشل علي له خرج منو شي انلا چې زنه څه و تسلې او کنه دې و تسلې فلا يخرجنا من المسجد دې نه دی چې د جمعې د هغه یو څو ستاوته ویلې پر دې چې له یا چې څنګه محسوس کې څوبوي محسوس کې چې څنګه نو څوبوي بنا په خواو مشوره کاځره واستیدا چې تاسو کوم واي در دې حدیثونه قاېدیږي جوړی کړی دي سِ الْيَقِينُ لَا يَزُولُوا إِلَّا بِمِسْلِهِ او کل اداوی سِ الْيَقِينُ لَا يَزُولُوا بِشَّكْ ستا او دست بان یقین نِ تا او دست قرم وطایقن جو تا پاکوئے او دی یقینی فہارت زائلہ کولو لبا یقینی دلیل یقینی موزیل بطری فرکارنی آغا یقین چه بسر طریقه راگه آغا که بستانوحی صوت بانده راگه آو که بمجدادی ریش بانده سو راگه چه بسر طریقه بانده راگه کوانو شوی دائی امومند ده دول و وجن حای اقون حال کلی دو دا نبیر سلاة و سلام ہوئی دائی ووئی ضرورن ده جدا دوال وچھتا یقون سشی حاصل شي چیارا سشی زمانہ وعتلہ دے چیارا سشی زمانہ وعتلہ دے نفس تی اختلاج و الفرج آغاز کمننو ناقض دو حضون دے نفس تی الفرج آغاز کمننو ناقض دو حضون دے چیارا جی کمننو ہارا کب راغي سره نفس رضوي ناراضي چې تا يکون او شي دته تا يکون راشي زمونه چې کومو سوال تل دي هغه پاله تري تل نبی په نفس دي حضور رازي نفس رضوي بیا تا کلفات نو بیا دي ستوړ دا غوري دا چې پښې سري بده سره بیا وداووي چې دا ری پليته ور کولایږي جامې سره پليته شي دا ورځ دې زو مې بیا وې چې کوئی چې دا ری پليته جامې پليته کوئی نه پليته بیا وې چې جامې سره پليته جامې پورې ور دي ځغره نه شي دې سماره دا چې قبضره بدی کې چې کار پر تو بلوم دي یا خدای پاک او څه څنګه راګړدا شاشیگور زیدتا ہم مقات تے لکی گی تکلفات تے لکی گی دیتا ہم مقات در شکل خلابی گی او اَسْمَا صَوْتَنْ اَوْ يَجِدُ لِيهَنْ بیادِ گَمْنَنُوْ تَاثُوِينِ لِي هدایتِ بَاسْتُنُوِينِ لِي فلاح سے تاثر لے گا کتاب قتلی بسلِ بشارتا تب حوما لگا دغه په خپل نافذ او زو د یو دغه نه دا وی ستړیا نه او خدای کوم ځای بیا دې کی سم جوړه کړی و هاتا اس ما سوده او دې دې لې هې یاده کومه محسوس کی هوا نه را الله نبی امباس عبد الله امباس جل الله طانو فرمایلی چې نبی رسول سلام شر ولا بن او اس کله پای اما مزه نوکلي کوو واچوې او قال انه له دسمه او نبی اسلام فرمای شه دي له غړوالي واګه نیولو واه په عموما دلوخ پي اوخي پي اوخو پي ته ګمونو دراني د ګورو د ګورو بي زو پي واګه لري د ګړی و سلام نا بوي او شبوي څکمه ګروم بوي نور د سخواخه نو په پاري شتوه د نصرادي بوز راځي و زم په طهارات بس خله به ګنګال کړم و بس ورڅو نه مراد کوزو یو غويده ادا څیر نور چې زونه او پرې نو خله ګنګال ګلا سویندا چې د لوی دي د نه خېږي دانه چې بلاس له روانې ته کال په یو طرفه راګرځا کنه وبندنه په او وقوله دغه روانې په مسجډ و وقولم سره روانې مڅان روانې ای په اوپل پلان کیږي دا کله لا ځل کې بو مشکل کله لا ځل کې بو مشکل والا د وییزه کانس پښتا په ماز ماړه وقاله انه نه د اسمنه وان مریدا نو بالکل